ادا خلق او شان کی د بیجینه کار کوي او ملک کی مشرمه حیاول نورځه د ګنا کار کوي مشرمه حیا نورځه سترګې کلا کیږي دلرغو او چې د دین کار دشي نو سربې کته ګړی او خندا بو ولورځي او ملامت ابي جسړيا ولا يخافون لومت لائم تبو بو سنت عمل کې دې چھانه <خده> قسم شیطانان دی سر پیریانو او سر دی انسانانو نا نتابه ملامت دی را پارا چی دی را سنتکارو لکی دن مانع عملو لکی <خده> یاروی دو راق میموز ندیک را چی دو اس منزل را زمان یاروی خلق بره تک گوریو ندیکم سر شرمشتا <خده> ملامتی آفا بار چی پا آخرت کی او ملامتی آفا دارا چی پا بیدینی وی پا دا دو شرمی گر <خده> چی را ما نمومن صفات بدائی مختلف احادیث وک بیا اگر حدیثه نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ویډ چې ماته پیغمبر یو څو خبرې کړې هغه یې داوا چې الله اخاف فی الله لو متلائے چې دا الله د حکم منلو کې زرم ملامتیا نه وان اقول الحق وان کان مر زب حق وام اگر چې غړی تاریخ کلویلو امرانی بحب المساکین ما حکم کرلی چه مسکنانا سر امینه کوا حدیث رانی از دی ناس تا کوا او دی راتی ویلی چه زده کلمه دی رضیاتا ویمت چه لا حول ولا قوت الا بالله دا دا جنت تا دا عرش تا خزانون را گلی کلمه دا سه خبری کردی ریخا دا دیم چه سم را خواگیو مزیداری خبری نفاقی مکمل عمل کول الجهاد کل پای کې شرم او ملامت ديانا تعارفم رسولګلېایي ذلك فضل الله يودي همي اشاء دا فضل دلاله ورکیدل راځته چوغوالي والله هو عظیم عليم الله بارغه فضل وال ابو ده دا ورچاتنه حاضرې کې څو الله فضل سره کې چوبنده دي مقام تورسي چې يهود نو دا وی د ګمراه کم طریقو او سامانوي جاج کړو د لاګې نظر او دغه چې اسلام سره کوم دښمني ده په کتابونو کې لیکللا یا په عامه شرکه دغې ترویج کیو هغه خواري دغې نظر ساتي دغې تعلیمات دین اسلام ښکارا خلاف دي دغې نظر بچ کی یا دغه عادتون او طریقې جون کې دغې نظر بچ مدع فضل الله دا غو په ځل وکی او په دین کې لا کېدل ها دې سره تعلق ختم شو ولې نه څه پاسته تعلق بچا سره انما وليكم الله يقينن دوست تاسو الله دې دا غ عبادت کوي دا غ نغواله ستو ټول حاجتونه به سره کوي فقرز حاجتي کته چیرې يهود نه مونږ ما له خلک نه الله نه غوا ته ورسوله او پیغمبر داغ ده والذین آمنوا آقسان دی چه مومنان دی الذین یقیمون الصلاة آخلق دی چه پابندی کی دمانزر و یعطون از زکاة او داکی زکاة مهم راکعون او دی روکو کی انعجزی کی مانزر کی پابندی سر نگور چه مومنانو سر دلین دین او تعلق اساتو دا ورڅ ستا د پیغمبر سره د الله سره دوستی ستا استاد الله سره د پیغمبر سره دوستی او په دې معلومي کی چې د مؤمنانو مسلمانانو سره اتحاد او مينه ساتي او کنه دوستی ساتي او کنه او دایي سره په عبادت او په اعمالو کې شرکت او اتحاد کې او کنه ومي يت ول الله او رسوله اے دوست زادی اللہ تعالی پیغمبر تعالی والذین آمنوا اوګه څان سره چې مؤمنان دي فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ پس یقینا اندل د الله هغه غالیب دي مؤمنان به غالیب فتح دی کی اگر کې نګوم ویخه خدا یقین پوره انحصار دې لري نو مؤمن په دې مؤکلق دي چې الله باندگان و مومنان اصرا محبت ساتی ندکا د ده یهودان اصورا اصورا علدن شوروشو تتا صبح دیسار دوست ساتی تجیدی عمل تخوک ورے یا ایوها الذین آمنو ایمان وعلو لا تتخذو الذین اتتخذو دینکم منی سے آخلاقو چنی ولی دنستاسو حضوان و لعبا پر توقو سرا و پلوبو سرا خزوان ټوکور وړي ولعبان او لوبي ته جوړ کړی د لګي اخوش طبيعتي هغه دین سره کې غورو لعيب لوبي به بی نه کنه نو د دین نه تاسو جوړ کړئ هغه واسو دیني چې په لوبوک یې دین پاتیش داوی جینن میچ دی په رمضان المبارک کې مومي شي نو روزې بپریز او به اخره کارو وخورایټ کې او بیاغا چا تا قضار آ رہی نموز پتہنے لگی اللہ ماشاءاللہ نو دین ستاسے پر ٹھوکو نیولی دی حضوان و لعبا او پر لوگو سر کم خلق چپ دن پوری یا دن پر حکم پوری ٹھوکی کئی نمومن مسلمان لگا نرجایز چاہدی سر دوستی و تعلق ساتھی من اللذین او دل کتابہ من قبلیکم داګو سن له چور کله شو دي هغه کتابو مخخص تاسو نه والکفار اولیاء او ټول او کافرانو چسمره دي مننه یې دوستانو کافر چسمره دي کنه هغه رب جوستی نکي نن مسلمان د چا سره دوستي ساتي چې مؤمن مسلمان نه نارهو دښمن ګڼلي دي ان پر مسلمان رو دښمني کوي پنه سو خبر او چې يهودي او نصراني دي ناغت غیر غیب او خیال ساتی او قرآن منع کرده چه مکای دی استاف دوستان که دی نشه دیتاو سکاوی دی با که هر سمرین استاف خلاب بس جوڑی نبید اسلام ویدو یا موقع کی چه حس یو یهودی داسی نشته چه مسلمان سر یوزه عاقل مسلمان د قتل له اراده نه کوي خامخا غیر اراده کې چرته ما بس پرې قتل کوي اوس به په اوره رسېنو به اوسه اوغان نشي واتق الله هو یېږه د اعلان ان كنت مؤمنين کېداص خو چې کنه اذر کې امج خپل قدرې نمی اخو الله نه يرغه چې دې خلق سره دوستي ونه اطلاقاتونه سات بوله چې مسلمان خپل خپل دین په خندا کوي اټوک یې کوي نو دته په دې کې واد کافر سره سو پیدا شي وسوم هغه سره بګور وساتي چې راځه خپل خپل دین سره محبت نشتا د الله د کتاب سره محبت نشتا د نبی علی اسلام ترې ترې مینا محبت نشتا بسم اسلام جو سمرا احکام دی عبادات اطاعت تی اگې ترې مینا محبت نشته کایه نه نو؟, نو دی وسو دوستي وسات اجلاغ او دای وړ لوټو کړه چوي ها اوغته نو بیا دی چته بیا هدي به ځان وژنې چې نه نه یاره په سمسر ما ترشه دی او ګور دی اګه لیندینو تعلقاتو ګور دی اصولو قوانین ګوره دا غيڅه تو نکی او خخینو نا همثال دا مسلمان کنا چې هغه یو ځلې ته تریدا سر کولو چې دوی بل استاد صاحب ماته قبلته مخکړون نو دې پر هغه ویټه کوپلتی یوو جتا کو زمونه کابه دم تهبلی به دې دیو فلا دلا اوه او आवाज نه ماترهونه بیا پخپلانه ارته او قابلیت مخکړو نو غو اندوتو ترات نه هغه ځای نه ولا आवाज ورکيو نه کا ته دا سکه پخپلانه وتن از ما سره دې جنگ کوه واليم اغه خپل مخکاو تښتره مو کوم قبل لا او کار سوته کو نو پخپل اجازه بارار صحیح دې تدې وته کی لګي آري نو دې بدنور سخيانو ساتي دا خو بیا ته قوله سودا مودانه ورګله کارو ځای دی وو دا نور د قبله سکوله دا د په دین مینه نو نو مسلمان جخپل پړ کې د دین محبت نه ساتي نور مبارک دی بیا سکي را ان کون ته مؤمنې کدا قدر او عزت خواله کیږي چې خپل اړل کې وسروم مي نه وداز خبره د خلقو د دنیا مامورې یوشندې ر دینې بهولې سندې دی. خپل ویازی رباسي پلان به وې او ټاکې حبیذتي به کې ټول کلیو ته خبره وکړه پلان ته بلچا اوس په کاغستر گو کتل په بیا غسنم ځان دي ولې نن پباب کې د یاد سره نه دي چیرې ځاخير نه کوزه کمزورې ما عمل می دمرې شتا ګننګارې ورځ د دین حکم نه لزوما د دښمن قوم سره تړاو نه زادم پرزم نه دابو کې بیا پدغه کې بیا نه دنیا او د خواګره او دین پر وایذان ایتوم الالصلاه اتخذوها هزوا ولعبا کلچتاسو आवाज کوي په طرف د مونځو مستحلقه را بلې اذان وایې دا خلک دې لاره په ټو کوپلو مو هزوا خور توکو اپو سره ها ده سر دشمنی کی گو اول خور کوشش کی تی ده ازان اوچت نشوی چو سوکم ازان اونو کی بانگ انوی. او چې دقنی نو بیار پوری نام دی ده پارشیر ده موزن ارو بس ده بانگ نتوبه کی بس کی چو خور دسل بانگوی خلق را پوری خان دی که نه نزاجت شو خوزو همو لعبا در پدوی بانک سشتا نشتا خدا دا غیب وصلک دشمنی دا کنه بانک و اغا کلمات تیجب آئی که دا اللہ دا عزمت و او دا غدو لویه دا غدو وحدانیت آواز دی اللہ اکبار چل اللہ لویه دی و صلور طرف آبان دی آواز و شی کنه چل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لویه دی و صلور طرف آبان دی بیاور باسی گواہیدہ اشھد ان لا الہ الا اللہ مؤذن گواہی دے صدا گواہی کوم چہ دلانہ صیابرس نو عبادت لائق نہیں اسد اگر اسنگے مؤذن کئی گنا نداد چہ سوک اور نو پیغام لازم دیو وقار دی جوی چہان بصل وترف اللہ اکبر وے تے شیطان تستی اگا مے چہ گواہی کوم ہر مسلمان گواہیو دی بس کولی روب دابی اخوان دی چو کافر داو بی نیچ دا سنگو طریقہ دا چل دا او چو اگا ختم گرداده هر مسلمان آوازو کی او غاو کلمات دو رو کی اگا پس گواہیو کی برقا دا اتحاد دے نو گواہیو کی چو اللہ نسیوا بل دا عبادت لیا کنشت بیا با رسالت دا پارا گواہیو کی اشتاد انم حمد نو ден هر مسلمان چې ورنه غږم غواهی وکي بیا اعلانو کې معزه طرفتا حي على الصلاه چې هر قومه معزه طرفشه نو هر سره اواز وکي چلا حول ولا قوة الا بالله دغه شرح حي على الفلاوې ځکه اميابي طرفشه كلا اواز وکي چې الصلاه خير من النوم منذ خوب نه غوړه ځدا هغه وختي مسلمان د خپلګ په وخت او شیطان هم ذرا خواري او مهنت کی جدي بیا ودی کی کی بیا شوینه چې ودی کی اګنی بیا شوی چې هغه په ودی کی نو او هغه حدیث کې چرآزي چې سړی اذان ووري وره په انسې کنه بیا اذان ودی کی نبی اخلو وګونو کې شیطان ماتیا ده کی دا ورځ عالم شیطان کار ده. نوورا اواز و تاجه کرا پاسه دا دغه ور د چمانځل راشي بیا الله اکبر ویلش اخر کې بیا رد شرک او اسبات توحید و چلا الا الله و دې کې دا خانداو د ټوک وسټه دا خدای حق نه ور د حق اواز ده او هر وقت 빈ځو و تا د دې اعلان کیږي کنه د الله د کورنه شیطان لبنور و چې څوک یو قومنده کې بل قومنده کې هرتک اواز نه چله باندې راضي نو دیم ځان سره ای نبی له سلام ویلو چا چې هر مؤذن پاسې ها مؤذن په درستو د دې خبره او شهادت وکړه چې یو د ثواب پنيت باندې الله جنت ته بوځي اته مر بهترا عمل لې قرآن ویهود نه ساره پټو کو سره نس تاسو ورخه خیال ساته چتا جنه تاسو دنیا کار تلواری در بانده چه ارکار پاته ده او ازانه او که اصحو نوائیه چه روح سویوالی دوله اموخوه چه ارکو بس دا مولانه ام نیغ ناسته بامگونه تانو ابل کاری نشتا داته او نوائیه خواه نسواراو کهو تانو انسوارو که ده مدینه او غم و خالفو ردن چه دو نو چه جمله باوی موازن رد بسوی قج حرقل کازه یقینا استاذ دروجان یا اوځي استاذ دروجان مطلب بيداو چر دي درو کوي نيوزل داسوڅو چته او نن 나와 اوره راوړ کورتا څاړو یارسوچو یو بسره ته ورزندل نو دا یې نوورو لا کېدو ناول کورو دغه څليو اهلو عيال چې کم پکې ودونو ټولو سوي در داسه زایکا کله جی او ساری بنا په اساسه اذان نقله کو پیخه کولا نو غل لا اصل قبول ابو محذوره نبی صلی الله علیه و سنت حنیننا نو ازانو اذان او پیو دی کی نو دی ور چاخوا لیکاو لار دی او او چتا واسره پکوتن داګه نقل کو تا وی نبی صلی الله چه راګه د پوزو کتنا کمي اوتن پکې پتی اذان وک نور او توخو شدا دا یو راګه په خپل وجود نه وی دا سن می انو رخه بیانار نو دې ځار کله مامته یې چې زه له تما سره پښو وایە او ما ووی دوستانو د بیا مو ټول چې ما دما کین مو زینوګر زه نبی دې اسلام وی زاو موازن کمراته او <تصفح> ابو محظوره ناګبه موازنو ګرځه د بلال رضی الله عنه او دې نقل کړو راغانه کړي الله باسن بدل کو <تصفح> نیٹ پور خبري او دې وسلیپو دزړه پیر لاس پورې خبرې داغه دشمن قوم چې دی هغه دشمن نه تاسې دا یې کې بیان نوم اپ دې وجا چې حقنه دي قامو الله عاتلون او قام لجا قلب کې نشتا چزان پورې خندا کې مفسر دا سفير دي بي وقفت قم قال قال اهل الكتاب وايا دا اي كتاب ولو هل تنقمون منا تاس بدن غنه زمون نه الا ان آمنا بالله مگر دا خبره چې ایمان راوړې موږ پال وما انزل الينا ابا نازل شيد ما و ما انزل او الكتاب نازل كل شيء من قبل بقوا سمو خديو تاسوا تجرا موين تايو خبره تيامن راول دي او ابا الكتاب مو نازل ش يا مكان كتابنا من و ان تركم فاسقون او يقنم زياد تاغنا فاسقان دي دا خبرهم جكو كتاب بخباكي خوشالي هو حق بمو وايو ګیدیش را تاسو پدې خبر خبره کوکیه ادا خبرونه وایو د بیډینه سره بیډینه خبره کوي که نه چاغه اسلام کې نو خلق د ځان بچکی نه اکثر پتاځو کنا فرمان وایو وقل هل انابئکم واتا دا جوابات چې خدای لري ټکو د دې دن پوره کوله وادا آیا خبر کوم تاسو بشری من ذالکا وړیر ناګار اسرا ددغنه مثوبتن عند الله په اعتبار د بدلې سره پنځه د الله تاسو کوم کار کوئ او دنپور خان دی د دینه د ډېر ناکارو خیمه مصوبه تعالی عند الله چې دا بدلې په له لاس سره ناکارانه چې دا هغه عمل کوم سزا دا کم عذاب یې دی د الله سره اگر یې ناکاراсыз تاسو اخر زمون سب بادګانه هه د ایمان په مخکنو کتابونو او خپل کتاب الله او داوی د روز په سقانې سوده خبر نه اخو تا اوس کې دغه خبرې چاره دې نه کار اگر تا خو مله علیه الله او هغه څوک دې لعنت پکړه دې الله نو من مله علیه الله وي مفسرین ویچ دنیا دې دي. دین او مله علیه الله دین دا هغه چاره چې لعنت پکړه دې الله وغضب علیه غضب پکړه دې باد باندې وجع على منهم القراداتا او غرغولي ددينا شادوغان او الخنازيره اخنزلانو وعبدت طاغوت او عبادت كون كيل شيطان او څوک چې عبادت کوي دلته اوت دا خلق را جمع کوي کنه وګوره دا د غضب او خندا لایق دي دی پورته کوي خندا بکاردا چې او په لاند څو وي مليغند دي غضب شي وي او بل منصوخ شویدی شادوگان خیمزیران دا تیجور شویدی او بل عاقیدیه در شرک دی و عبدالطاقوت نبا دی کسیم را گندگی راجمشن گانه که در جول شو کنه سور گندو نباکی راجمشن و عبدالطاقوت چه سیتی جوکلو؟ شادوگان و خیمزیران نزی روز تا خبر رازی چکاله اللہ بحکم که حلی و چلونا جوکلو؟ شادوگان تیجور نزانت ډول نو ځان او د خپل مومنانو په یوه بعد پر خندا کوي ولایګه شرم کانا دغه خلقو ډېر بدی مرتبه والی دي واضلوا ان السبیل او ډېر گمراه دي د برابر لار نه نه حق لار نه دي ډېر پریوت دي نو گمراه اضل ډېر گمراه کلو د قران د سناورونو ما خو گمراه وېدو اضل سنا پووه لا يوجد شر مكاناً دائر بعد مرتبه والده مصبوبة عند الله يجويله شر مكاناً في الدنيا كم سپا ورصاو سليل اخوار او پا آخرت كيخو تبغس مكوان يراغي قرآن ذكالك لا ناس تي مومنان وصراو مومنان ويراغ وي على سپاك خلية راضية ناس پاسيو كي لشي خبر واقلي نقرآن وي تت سخبر الاغينا کلاچ دیرا شیطا ستا قالو آمنا و آئی منگا ایمان راور دی سمرا خواق خبرو کی خود ازغنی نوینو و قد دخلو بالکفر او یقنن دیرا داخل شوی دی سرد کفرنا و هم قد خرجو به او یقنن دی و تیلی سرد کفر کفر تین دی پات شوی کفر سرد اکر آگلیو او سرد کفر لارو نوک آمنا دو آگیو نسو چلوش تشپج با بانده سکی گی چدا هو د دوکي د پاره ویلو کړه اوس که د زړه نه وی نه نوی به د کوپر نه پاک شوونه کله د کوپر په بلړه په درناله د کوپر چا وړي په دروندې ته په امان نه باند دان وروړي چرای غاړېم کوپر وروړو د دې غاړېم کوپر وروړو اذان دې پاک نکو نه په امان نه کی امان نه بوې خو د تقاضا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون الله خبر به بابا سو جدی پټول اځه بغل باندې امن ناوې او ځلګه جکم کو پر او نهافت او حسد او دشمني بغل ترپګنی کینہ دار سپراتي نه دا والله تمالون د کلم نوبس چداش ترې ته دا امننا اقرار پدې سپیدانو ورکی ایسا سره کې ښا داځه او امن ناوې کنه او په څې د لاله ندا آمنا تقاضا قدیب را کولی نو آخوا با دیبیا سکولی سمبو کنا وطرع گذیرم منهم اوینباد ریر دلینا یسارعون فی الاسم چمند بوہی پا کپر مند کی مند بوہی فی الاسم پا گناہ کی یسارعون کوشش کئی تلوار کئی ازان سطلی کئی مند وی والعجوان اپا گناہ کی اپا اسم گناہ و جوان زیادی ظلم واقلے ہم او په قرلو دا حرامو کی بیا پاکی پایلو نشتا خوا ار بوٹی تلازتی اگورا کرزینو سا خبر خان دی کدو مسلمانان و خلافی بالکل دیو زیادی کی دشمن سر عمل یا کی او کدو حرامو خبر رئی و اکلهم السخت نورشواتو حرامو ارسو خری و اکلهم اکلهمی ہوئی خوا چکو خوارکی دیرخ کارا ارو پالنے کی نداس قوم با مسلمان انشی نبیسا ما کانو یا عملون خام خابت دیا عمل چدی کئی نبیسا خام خابت دیا عمل چدی کئی یو خواب گناہ کی اختری بلخواب زیادت کی لگیا دی بلخواب حرام کی لگیا دی اربوٹی دلاسا چی خون لگوی چی پئی غریو کدس پئی دی خوی چی بس ای سشیب بود چوئی حرام اپالا لنے دی پیدا کی چره دا یو کار ده کناساسو خبره ټیکتا بيد عوام خلک دي بوويګنه په دین باندې نه ده خدای عوامو خبره دي په حرامون نه بوويږي حلالو حرامو نه پیږي انسانان غوډي کړه نوبو نو قال اګه خواص ولوم ذکر کړي چارو مو ګوره دي دی ریکنه چې دا عوام خلک نه بوويږي شاه شاهرګرد بسرګان فقيري تمره نیک نه خلک دي تمره خول ویلوې جامي ورو بل نشکلو وقال انه لا لا ينهاهم الربانيون ولينما كل ديلا رغي دهبندانو اخبرستو والاخبار اولماء عن قولهم الاسم دوينادهديد غنانا واكلههم صحتو هذا خرج ديد حرامونه دا بزرغان جناستي كان ردي دم رقلنا شوس بالدي شديد تعيل وتشاعكار دي غناده ادا خرا کو لیمه کاوی دیوله غاګنه کا لبسما کان یا سناون خامہ خابت بیا کار چدی کا د دې دې ته سناوي چې دا دې کملبه جوړ دام بس کار دی ریر نہ کار کار دی پتاه زغه مواری دی کنه اته زغه مکلفي دی کنه پتاه زغه بوت ویلو چې دا کار ده ګنا دی هغه ستا اوس ته پړیا جو اپان څه کولایې اوریزه او صحابه کرام ویډیو ښا چګوره په حق ویناباندې امر به معروف الله تعالی ملکرباندې دانه چاره سقمه نه ولنه ټبدلې دا وللی کلی دې کته وای چې بیان کوم او تبلیغ کوم او مطلب بیانوم اماده به تکلیف را ورسی آیا بیا به اخلاق مال فراکین ارث په می کام شي آیا وجه کم دې نو ماته تکلیف را ورسی نو بینهټې به مې هاو چه تا عمل که نو اللہ بده نزد پراککی خوالی با بیدینه که نخوا نوولی دی دوم رسوچ نکو چه دا خلاقی بن کروی او دی دو حرام و دو بدکارون من کروی که نو اما ناکلی وی نو یو اغیقا نکو او پلی عوامم داسو چه کپکپلی خویده لومو او نوولی دل دکپلی خبره نو قول قبیح ذکر که دا اغیق چه تا سو با دی سر دوسته ساته چو قدمره وګوناو نو کې احتای کنه دا در کي چې دا دې ولنه دا زګه شرين سره خپل نوړا لها وقالت اليهود و يهوديان الله مغلوله لا ظلتون لشبيده <تخفض> دا ګوره دغه خبره وکاله قوله طبيع چې لا ظلت الله لشبيده ان مالم خرشن کي <تخفض> نور کله به راکولو منو خو به خانه واخسته بده جو اپل لازم هم مونږ باندې نو ادهغه شان د مونږ تاسو حالینه خراب یو دا يهوودو خبره جواب کې غلت ايديهم باندې کړي شي او تړلې شي لاسون او لو اينو بما قالو او لعنت يوكلي شي په دي باندې په سو دا را غلت ايديهم د دې لاسون ندو تړلې شي دې الله تعالی نسبت کړي ولو اينو لعنتو کلي بما قالو دا څه او قالو ی و مصرین و یعتقدون انه می چاغیده ساتنه ولې د کفار ادبینه قبر جریکنه نه یقینت اجتمشتا که تصرف فخلمه اظهارو کوي جب په ساره دیوهه نوم په کفار ترازه یو باغ چې ته دې لپاره وې چراد پکې نقل لدی لپاره کې چراد پکې وکړه باد الله نور چې تاره ادی په شالوې نمازې قبل ستا اجتمشتا دیواله انسان قبر درته به ما قالو کته وی چرما حاضر شوند په ساروبینو دا هغو ماتالون دګر د دې نه مونږو مو وینو اړيره خبره دغه خلک کوي کله وی وی اوان نشته لکه تیلو او باران او تل څه ماکولې بچا باران نشي او دا کار تا کړی دا خبره به دا خو یغې کلی د مونږو ماسي وي خبره کوله چه صرف په جبه پو بغیر ده چه تپه یا رد که یا داگه خلقو کاره کارکه داکه خبره مقصد پاکه نی او تاوی لطفه کافر که او لعنت در بانده کی گه ولو عینو ملعون بو گرزه دانن مسلمانانو گو راگیم داوی یہ رب اسوی پا مونگ بانده یا سارام کٹی دنو اجه کافر و لیوار کئی آغاز اپلانه قاتل ده جوارگر ده امو خپل سره بحث کې دی هغه دی د دې دغه د خپل ژوند وي نو ورې حدیثه پکې ویل ویلا يم لا اوه ایله ترال ستاره خپلغه ورې په خاورو کې مارشل دی به وي اوکان او کان د ودو سره ډکا چا ول کې نبی بچ بلوي چا ور کې نبی بچ بلوي نه دا کومه ورکه چې دی ها ا دې پکې مړی کنا بیاंचं خبره کې نه ده شوی ته ولې دا کارانه خبره کې شو کرا دا کا نا اللہ بدر کی او دیر تپی شکر نادا کیا نو بس نا شکریوکین نیامد دن اللہ والی بندی شیل آسون رو دی او اگش انو شوکا نخواد تا غیر چی نو بس قوارو سجیل دی بل یدا هم بسوطتان بلکی دوار الاس دا اللہ پراخ دی یو تفسیر حقران اسان کی یونفقو کائف یاشا خرچ کئی سنگا چو غاری دا مطلب دی یدا بسوطتان للہ دوال اللہ هغه پاره خری خرج کی پابندیا نو دا به وین کین راول اخا چې نماز الله دا اللہ د پاره جو سمستا هغه منزه د ر دا یت ذکر کړي نمون کې بیا په باندې په یو کې دا دا یت عام معنی ده د رازیک نه انسانانو چې د الله انسان له پیدا کړي هو نا خالق او مخلوق کې فرق ده نو بس دا سبوه چلا اللہ از شانس را سنخ خائن ورشان ته سرده اللہ سنمراد یودو محر لاسقل قهر سنگی جواللہو یا بسط الرزق لی من یشاو و یا قدر یاویلو واللہو یا قبض و یا بسط رزق او کمیه او دا دا دوالا سنگی جواللہو محر بانے و بلد قهر و دلتاویل جود و کرم لاسد اللہ دو رحم ذ فضل الله الله او بس داس بمانه کوه بلکې الله الله فرخدي سنج دغه ترخای زمو به ایمان دي د متشاهدهات نه په دې دونګي په څنکو کوزی کو تاسو نو بابا کینه کو چ یاشا اسانه زمونږه ساو د دا په داره داوي چې خرج کي الله څنګه جوغالي مند ته ویلوه بنیاتما تخرج کنه زبدله کما <تصفح> نستان داراب نسه نشتا نو غریب نشتا پا جمعت نشتا پا مدرس نشتا پا گوانی خرچ نشتا پا مور اپلار نشتا اطان قلواز اکی چیره کار خراب دینو یه رب از نشتا مزه نشتا نصبه مدرش چالاو ایتاو لگوا صدل درکون نجتا نخارش که اینو اخو ندرکی دیتا داچه جوانده ایساتلی اجام درکی ایدم او د سره به سې چې اصل نري و چې کار خراب دی او دخوا جست شي نه کوئی خله کو د پلان د پ دور ور دی د دا خوستا خپل بخل د بخل نظران مچ خو مجید د در خلکو پبات ک سکه دا ک ک چ پې ک بخل یرر انتح حات ر او غیر میوی یاد دانا؟ او خامخ ازیاتۍ کثیر منهم ډېر تدین ما انزل الیک من ربک او کتاب چې نازل شو تا ته طرفه دروستانه تو بیان او کفر سرکشی او کفر تغول اصلاح کړه ان قران مو ته اصلاح خبر وکړه خو دی او شانته په پله خبر وکړه چې نو دا قران نازلېدل هغه توغیان سرکشی او کفر زیاتۍ هغه چې کوم خبر یې کړو ته حیران شي چې تاسو څنګه ځړې گورا قرآن و مجل کو دوائی دا کنه دوائی چی دا کنه دا تبیب دا هدایات و نخلاف استعمال کنه نو نقصان برا درسی تیزا دوائی کنه نقصان برا درسی خرابی باده نو دو قرآن بارک چی دا اگه کم اسلوب و کم صلوک و نو کنه غلط و کنه و دو اگه دو اجنه به قرآن غلط حسروس دوائی بها دا استعمال دو قرآن گنانو دو اگه کل ن نكفر و تغيان و تصيواك و ألقينا بينهم العداوة والبغضاء و غر ظلمنا فم ينزد دشمني و تربغني إلا يعمل قيامة فأروا تر قيامات بوري نخبر في أغسر مشتقه واني أو جنجة فسادات كلما أوقضنا رل للحرب هركلات يبالك لذي ورد فارد جنج أتفأ الله نبالك لذي أغيير الله تقول مسلمنا نخلاف خوصو صلصا څو ځله ځو هو کاري ايدي جوړه اسباب جوړې د پاره جنگ او د تباہي ازغه مشهور خبرونه مو کنه چې جنگ او حمله به شروع کیدنو بره به غرمانه اور بلکنه دا به نه خبره دې خبرې چې جنگ دې په دې لپاره کېداره د مسلمانانو چې کوم لوی مشران راغلو سید احمد دي رحم الله او جهازون اکول اسکانو تا مشوری اکلی پت پپتا اصیر دیده مسلمانان زان سره و نغیم دا پروگرام جو کلو خواد چه ور بابل شی اصم دستیبتا سوارزه و حمله او پکوه دیر مسلمان پاقی کې اگه مجاهدین شیدان کلو. دا داولی داد دیده دالیمان و پس او سو چه اصر مسلمان زانو شرمی اسلام خلاب پاسی او داقی بې دينا خلقو سره به غیرت خلکو سره ملګری یاو کی چې مسلمان ته تکلیف جوړ شوی دی درځي خپل مسلمان رورمه چې دې ورو ولې حق دالې کی نو دې خلاف د اسلام کې غور بل کړی الله دغه साजिश مؤمنان ته خبر کړی دیو پښکلیني هغه साजिश او دې دعوه مړ کړلې و یا ساونا فل او کوشش کړی دې بزمه کې د فسادو وان لا يحب المفسدين الله محبتنا کی فساد کیوں کو سرا بے فساد در دین بولی چتر مومنان و مسلمانان اتفاق قران ہے اور عریب کو کے اور بل الغالی تراب گنی پیدا کے او اور نتیپا کے لگا تاس نہ راولے ولو ان اهل الكتاب امنوا ترغبات چکہ دے خلق و ایمان دے کتاب و اتقوا اذان تكوفرنا اروزو محمد عليه السلامنا لا كفرنا عليهم سيادتهم خا مخاب لكلهم الذين تقلفون ددي ولا ادخلناهم جنات النعيم او خا مخابون باداخل كلودي جنات جنات النعيم الله ترى نعمتن دي جنات النعيم لو جننت به بوليو كدي ايمان راو وه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل كشردي پابند كلوير التوراة وما انزل اليهم من ربهم عادق کتاب چې نازل به راشه به دې تار درپا دربد دينا لاکلوم الفوقهم رذیب خورا کو نه کولو دې بارې تار فوقهم د بارېنا آسماني رزق په الله پر کلو نه امتنه به ولا ورکلو با نه نه به پکلوې حالغا پر کو نه به کلو مل فوقهم نه بارېنا و مل تحت ارجلهم اولان د خد دينا ارس به پر اخو سمکه به دوم رفصلنا نعمتنا ولا شو کڅو خبرې کړلې یو اقامت یې کړلې دا او د انجیل او د قرآن چې لې ته نازل شول او د نو په چا په قران باندې عمل او اقامت داریو کو خیال او زاد الله به رزق ورکړي دا سره لازمي خبره ده قران باره کثر او ویلو کنه چې چا پا قرآن زن مستغنی که نو بس اللہ بید ارچان بی پروا و بی نیازه که اچه چا پا زن مستغنی نکو کنا. نو بس دا اغفا پر تندی کی اولی کلیشه چا دا با دی فقیر ده او خوار ده دی بچاری خندشی اللہ دی من پا با قرآن بانده مستغنی که چا قرآن دا سرشتن بیستا برس دا جستا دیکی اره قبر حل لکنه چا کستا دا مال دولت کم زورینو دا اللہ نسوال کوا دور با درکیچه اواغ بده پی تیریگی او دلگه ده هم امت, ام مقدسو دا. دا امت دا دا. مقدسو ام هم مقدسویده ده دینه امت درمیانه دی کلک دی پا توحید و مقدسویده کلک دی پا دینه او درمیانه دی کافر و طرف ته میلان نشتا دین طرف تا مومنان طرف تراغیب دی و او دیر دینه سا اما ی عملون دیر بعد عمل چکوی تیر بکی بد امان هم شتا خل فهو خلافهم يا أيها الرسول يا ايه بلغ ما أنزل إليك بلغ ورسو ما أنزل إليك من ربك أغا كتاب جنازل كل شوية تاتار طرفات البستان قرآن ورسو سنازل شوية الرسول تبلغ اوكد قرآن تبلغ اوكد دين ور توحيد تبلغ كبه شرط دائد توحيد وربيان او دا قران شنو څه یې سبب کی په لګیو کړی لري ان بیا په تبلیغ نشه زکه ویلي بل لرمه ان ذری الیکم الربک چې ستا ته نازل شوی دی نا غوا راځه دی حياتي بوای خو دا قران نه بوای ولې چې دا اور ذکره کویل کویل لام د فال هغه شردا کتا دا کارو نکو فما بلغت رسالتا لتا اون رسو پیغام د الله یو آیات پرې خو د یو خبره پرې خو د پیغام دیو نه فما بلغ تری سالتا ورات پیغمبر ته وی کئ اوخه پر یاد دیو نه او پر ا دی کو نو تعال توو حق ادا نکو نه عالم د خپل علم حق ادا کو چغره توحید خبره هم چاته نه کړه ا سو پر نه نه کړه په دغه دي موري پر قوله تعالى يا ايها الرسول سرا يودازي یو مخک ذکرشه صرف داز دازي په الفاظ سره خطاب شویل داولې د عظمت شو صرف دا په داز مضمون کې کړل چې ال تک ویلو دا, دا, دا کافر دې خپه نه کی دی غوا بکو پر کومنده یو یو پره خیال کې واستاړی هرلو شان دې هیڅ پروا نه ماتا او دلته کې تبلیغ په با باب کې څه دې کول به چې دا قرآن راځي ته په چا بادګي کې چا دې تکلیف کې چا دې تغلیب بدایو چے انداری ایبونا نو سنت بخاره کی نو کار سے خطب و برے خبر کیہ ساتے چھ تما قران یا یا رسول تا کو ماری دار الکہ کا قادر را پاسی نو خیال نہ ساتے تا کی دوجہ بدین پرے دل تا کی قران بر ہے کار کے خبر ہے جی خطب قران نہ استاد ماری با اللہ اخری عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا من القران لكاتم هذه الايات كره بي اسلام د قران نسخه پټوله نو دا یاد به دې پټکلو سمرحت عليه الان کنه چګورې کو یو خبر دې نو رسوله فما بلغت الرساله تا ټول پیغام نو یو خبر پټوله ټول پټول یو د رواجه امام مالک دار خلق مبارک رضوان الفاز ویجو چې دین کې رضا نه کارونه جوړي را ثواب غني کنا نن دنیا پدی پاتاله سا وان دي لګياري اوس علماء ځان طويل لګياري هغه کارونه وکړه چې هغه په دین کې نه دي مې اسړیا پپلهخه پويږي وګور اوربسه قران او حديث او کتابونه چې نیو خبره د دین نه نو سره کوي نبی لو چې څوک دا کار کوي نو دغه مانو کو دا وې چن نبی علی صلی و سلام پر رسالت کی خیانت کړې ده خان رسول یو په جبوی دی یو په حال تر وی دی نو که وجب نه نه په دی او کایه پیغمبر ولې نه وکړله ها صحابه ولې نه وکړله ای وړي راځنا کور دین په کار نه کوي نو دمس کې نو د عالی شاګردانو که شانو ول نه وکړله د اگین وروسته علماء نبی علیہ السلام جگلا دو دونی میهشته مخکې د حجۃ الوداع باندې باندې موقام باندې د دو دونی میهشته د خپل وفات نه مخکې د حجۃ الوداع په موقام باندې صحابه چولالو سلوه خدای وروړي نو د هغه تپوس کوو انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون تاسو نه به زموږ باندې کې تپوس کیږي نو تپوز پدر نکیی که نا نو سبو اید اللہ پدر بار کی ناگیوی نشہدو مونگ بدا گواہی کو انکا قدو بلغتا پاعدائیتا و نصحتا تا بیانوکو تا پیغام حرسو تا دا گی برا برا حق داکو خیر خواہی دیوکلا امونگ گواہی کو جتا داکاروکو نبی علیہ السلام باغم و قویلو چاللہ الله څنګه واسه علامه ورثو پیغام هغه وخت کې دا ویلو غو نه مونږه مخایي کوڅه یقینا نن الله پیغامبر پیغام درس علي رسول دي هي شي باره کې نه پټ کړې نه پری هي ته پات شي وي څنګه دامن شو ویلې چیرې پری دی خو هغه وخت کې نور واست بیا راځي ښه کار دین نه څه خو کارونه څه وو دا کار ته مکمل شو دې اليوم اكملت لكم عذر قيامت ابو ريشي بیا بیا پایے کی نقصان او کمین اشتغ والله یا من الناس الله بس کیتا دے خلقنا استاه عزت بکیا عصو موقع نبی علیہ السلام حرم مقرر خدا بھی چتا سبنشپا جنون سوکیداریو کے مقرر کرو بے سوکیداریاں چکل آیات کریمہ را گئے نبی علیہ السلام سرابار کے خلقتے ہوئے سے اللہ دے موارزوں ہوا زے رٹولے رو ساتھ والله يَعْصَي مُكَا مِنَ النَّاسِ <تصفيق> وَسَمْ يَوْ عَلَمْ شُو مُبَلِّغ شده دين حقیقی ناغبان ده خپل حفاظت لازم ده و باکار ده چکی ذکر چه ده صرف پیغمبر خصوصیت او شان چه آغا عثمت او حفاظت الله است و باقبل ده مواله بل یو سوله ده مرتبه ده چه ترسه ده جتک ده غبا مبالغی بایان باکی و نخبل حفاظ او احتیاط بکې داري قرآن حکم کړل دې په لې احتیاط باندې ذکر شو نه عبادت دا لازمي موارد لري ها دا توکل منافی نه ده کته ویشي دا بیا خلک کوي چې ووایي دا توکل نشتا هه نه توکل بخل دې دا په توکل کې دنه خبرې چې اسباب الله کوم پیدا کل غو نه غو احتیاره ان الله لا يهدي الا قوم الكافرين یقینا الله هديت نکي قالوا يا أهل أي حتى وما الكتاب هذا تعليمات التبلغي مسائل لخص قالوا يا أهل الكتاب ولو لست معلاشاين نئة تاسوبة حيث حتى تقيم التوراة ترديس تاسوبة حيث توراة وإنجيل وإنجيل وما أنزر إليكم نرواد بكم ودى آخر كتاب سنازل كرشوية تاسوبة حيث رفض تاسوبة قرآن ذهبا خيال ساته نوالب تاسوبتين ورنه لست ما علاشه وست قطع زفیس شز باندنه ولي عزیدن کثیر منون خامغا زیاده یو دیرو ما انزل لیک امیر رواب بک اگه کتاب چی نازل شیعت آتا طرفا دلبستانه تغیان و کفرا سرکشی او کفر دعوت زیاده کی او کفر زان سر بسو چو کنه چو سمرد و قرآن و درس و تدریس شو نگو را فکر داری چه ماحول سمشی معاشره که اصلاح را شی پسی اصلاح دی دی آقا خام اقا گناه کی اصلاح گی پتی نو داخو نو در جگنی خبر ندی خبر خبر دی پوری قابیان دا جرعت که نو داخو دا اقا خبر نخصان دی داخو بردی عبدالان درازی چه دو قرآن دو وینه سر سر آقا تغیان زیاد شا ادا شیطانی اصلاح رو لسخ کلک کې نو بس اقا جلوش چوامره دا مساله نباخوس په باره عام علیکم ځان به پوه کوست نشي زیات ګناغار شو ها اگر درته نه پوه پکهستې ته دا ورته ناشسته ته عالم سره کنه خبره اورې پوه نشه غوي دا نه پوه کي عمل کول غواړې او بیا راځه غرایي کی اجنه کوپینو و وړل ګناغاری کو ها تدز کله په دې وسړي له دعاوت ورکه چې ګوره دا به امر سنت دی هغه راځه نا یا رب یا جسار دیر خبره موز بمپا باندیسرا کولواڑیو سببیا کیرت غلط کار بولن کولواڑیو بیا گرانہ دکنا دیر خبری ہاں دتا لے سنکل وید گناونو چدار دیر رکلن واستات اجازت فلا د سال القوم الکافرین مغم جن کے کیا مقام کافرانو ان الذین امنو یقننا خلقو جمانا ولذین هاجو اگ سان یہودی اندی وصفا بیون او بینا خلقد دی باری که اقوال تیرشی و مخکم صحابی اون و دا اقوم دی چی ردی عقیده صدا چی دستور او دا ارواح و باری که دا اقیده چه اغا متصرف مانی معبود کرنی نفع او شر دا پکی کرنی لکه ایبراهیم علیه السلام قوم چکم و دا اغیی که ام دا ارواح که اغره رنگلی نوراری 12 دا داخله جدید ومنګه کارونه کې ډیر رازی یو دوازوند دخل کوه کې کارغ کلمې کار په کې را بیا بیا راتللی نشته چې اوزل د نړۍ افاج شو کنه بیا نشه راتله یا بس جنته یا ویلیږي اندل بل نه نشته د خپل طبيعت د جباث کې له کار په شکل کې کله دا خو دین دوه واقع دره چریوینا کار خلقو بداملو ګننګارو نوراری د ناکارو څو په شکل کې او چنه کوملو نوې نیک سونه واه سارويته جوړيږي دا خدایږي اقیدہ را د دې عقیده په فلكيات باندې واه چمپس پدی کې اثر درې د دې د واجب من بارون نوېږي رحمت الله مختلف خوب دینه خلقو او راقوالو ساسا ونا سارا اون سارا ارڅوک چې دي مجید خدای او سونه مونږه ذکر کړی من امر بالله چا چې ایمان نه پالا باندې وللйом الاخری بروا ذاخر باندې واعمل صالحا اعملوک نیکو فلا خوف علیهم لا يرون بدی ماندي ولا هم يحزنون بدی غم جنېږي دا یوسف قرئه ذکر کړې چیرو څوک کا دې ګان کامیا دې پدین چې نصل سدې رنګ سدې کار سدې سوق دي نا عمل آکنده مصدر جو خبری هر څوک چې ایمان عمل لقد اخذنا يا كينان ارسل بيغمانغا مي ذا قاد بني اسرائيل فخوا ادا ابن اسرائيلوا بارسلنا اليهم رسولا اوليغرو ممغا دي ذا بيغماندارانو من اسرائيل سمروادي हस्ती او بياديا القران المجيد دا게 से करके नवले او ادا खिलाफे की खुद ही नंबर او بیاجا جوادا چمپیاو باندی مان بارا <تصفيق> كل ما كل دا کلا ما جا اھم رسولن کله شراب بما لا تحوا الفصهم پاغ ما سلا چنه بس خوخنا دل خبرن ندارے حد کرا غلیقن کذبو نو یودلادی وفريق يقتلهم او بلد الذي وجلا وجلموا فصيروا مثل تبكيو له صوصو ذره وجلي ديغا ابو صونه دار دي عادت قرغيدرو غير يريدون لا چونك بيغمباران قتلوا كسه چلرا سروشي را سر راه باندراشي دنيا کي دار نه يريدن او گورن بيو وجلو تاتانو دولياو خدا تکه بیا وداس نو مو نو خپل با کاږ شي ډېو وب شي او بیا به نو ده بلکې نه راځي را موسکاو وحسبه الله تكون فتنه او ګمان یو کوچه را باندې شي هي سزاب فانوا صموا بلند شوکانو شو فانوا صموا بلند شوکانو نن دې شي نن راډي وی بهرالي انل <الجلوغو> ورولئو قرات كم اصل كارونه ريبنه سکوله عمو راندشو انل حدا لهدايت لهونه راغي راتل اينو ونصمو او كانو شو دسن ان سماع الحق الحق اوريدونه عمو عن الرشد ده هدايتنا وصمو أو كانشو عن او یا او ری داستر کو یہ نسان سارے پہنکو نو سمت آب اللہ و علیہم بیا محربانی اکلا اللہ بلی باندے چکر اللہ عذابون ندی توبہ ویستا او خوش ہو کنا نو اللہ پر رحم ہو کنا اللہ ذات تے قطول و مرچا گناہ کی ترکلی او توبے ویستن یو مرد کے اللہ ماب کی بات کے کنا نو اللہ تم اغم و اصم و بیاد آندشو کانوشو کثیر امینا دیر دینا آدت چطا بدلی گی آدت مینه نوری گی که نا بیاد چه پیغمبران را لرد آغیر قتلو لکوششن نیوکن السلام بارکی ایرادی اوکر تیار شو قتلو لکا آو یحییٰ علیه السلام و ذکری علیه السلام قتل کلو نگو را لان دو کانوش خوا کاثری پیغمبر را لرد بارکی اندگا آدتو دشمنی کولا والله بصیرون بمای عملون اللہ لدون کلی پاگا عمل چلی کاؤ دیزی پویز کردی یهودوش دا غیبا قول قبیح باندی را نو <تصفح> یہ را دار دوستای لائق دی چی دی سر دوستی و ساتش دا سمر پوری علتو نا ذکر کردو قرآن چشماری نو صلح <تصفح> صغوری دی او دمرنوی دا ظلم خبر کردو کنا چبا ممانا الله اللاس باندی <تصفح> تو گورا کلاس اللہ بان کرو نو دنیا کې به انسانانو حيواناتو حشرااتو ټول مخلوقات به مرشي ختم شي دا خدای غلاس پراخ دي نو زه ورکه ټول مخلوقات کا کافر دي کومومن دي ټول هغه په طرف باندې کې نه اخري ها حساب کتاب نه مالي دا خدای غو رحم دي کلا ژوند کو ن بیا وبن پوشه کنه چلووند ته تکلیف جوړ کې بیا خلک کو کې نه وي اروړي نه دا خدای غرض په چاغه ورکړي او بیا داسه باندې انولا <متلاح> چې په شپې ته کال کېونو دا الله درزا یو کارونه کی اګی له کومه پراخه د زکو دا که د بندا په ذهن وي نو دا ما خلک به باندې پوه کړو ومو نو ورکړي او ډېر مهربان ذات دی نورو ته د نو ساراوازه کرکی چې دی په کومو غوره کنه نه لقد غفر الذين قالوا يقينا الله هو المصیح ابن مریم يقينن ان الله مسيح ذي مريم الله جو طويل الشواقه اختار من متصرف نبينا صفي مسيح عليه السلام ابن مريم ذي مريم عليه السلام اراد قران ذي بار ذكرك شرج ذي شير وقال المسيح هو مسيح عليه السلام يا بني اسرائيل عبد الله ابن بني إسرائيلو! ای عبادت کو ادا الله ربی و ربکم شراب سما دی و رب استادو دا خپل خبر دا د توحید قراره کړو ا دې داري ویلو چې دا مو تغویلی دي ا دې اجازه کړو ریکنه نو قران پیرا وکړه اکثر د شرک خبره ودا شي چې داري مو هیڅ نه معلوم چې دا چا ویلی دي تاسو بوي دا زمون مشر مشران ویلی نو نه مشره پات دګرو مشران هو ارنګ وکړه ا ویره دا یو دې دا خبره کړل نه مبهم خبره باندې کې کنه هغه زوګ بیا چې هغه پر قرآن نه خبره اوکا د حدیث نه اوکا د معتبر کتابونو نه خبره اوکا د حق <تصفيق> برز عالم خبره دلیل او سري به باندې تاسو کې نو اعظم مبهم خبره باندې کې نو ازا لسلام قول خپل قرآن نه قلق کړل چې خدای ویل چې عبادت د الله کوي زموږ استاد ورته دی ښا جدا استادو پښان باندې اما تاسو ما د اعلی هوه دا زموږ د ذالمان زي علي سلام ته اعلی هوه انه من يشرك بالله د شرک په اړه کې د خاصي آيات ته یاد پاتې ذهن کې ساته ښانندار چا چې شرک کوو الله تعالی فقد حرم الله عليه الجننه پس یقینا حرام کړی دی الله بده باندې جنته او ما وهم نار او دور وما للظالمين من دا انصار نبی للظالمانو لپاره څوک مددګاران مشرکان اې ته ظالمانو به انصار چې دالي بچایې کنو چې دا زموږ مددګاران دی دی به سفارش کړي دا زموږ وسیله ده دغه خلکو کې دا نه وي مشرک باندې جنت سره حرام مشرک باندې جنتو حرام دا قرآن نصابیت خبره ده مخکې وویل چې الله حسوب چمرش او مشرک مرشه ته جهان نه مری ویلو چچا لا اله الا الله ویلی دغه اموشن دیو جنت ویلی کله دو توحید باندې جون تیر کړي شرک میدان به زار کلوخه دا هو اجمالی خبره قران مجید وکړو وای کیره تر اجازه وزن تفصيل وګور لاقد غفر للذین قالوا یقینا کبر کله هل کو ان الله ثالث یقینا الله در دے دے دریونه دریدینو پکوی الله دے صالحو ثناث کنے بیوی چ گورن الله دے روح القدس دے او یسع علیہ السلام یا بیبی یسع علیہ السلام دے مریم علیہ السلام دے او الله دے ویدہ دریدینو نور غنشت دا بیوی خاص چارہ یاون دے بلکی دریدے او قران برات کی من الہیم الا الہ واحد نشت ده حس اله مگر اله یا او اغای اللہ رب العزت ده اغای سواب ال اله نشت ده اغای بندیان ده دیجئی عزیب و ایلا میندهو کچردی مانا نشو اما یقولونا دا خبرنا جدی وای نشرت خبره بدلید خبره رایما سنن الذین کفروا خامقا ابر اسی آقا سامتا چا کافران دی منهم پا دیکی منهم دا جدا خبر و غدا خلق جدی حضابن علیم عذاب دردنا کو ابلایا توبون الى الله اي دي توبون و باسي الله تا رجونك ويستغفرونه ابخنا نوار ياغنا كجي توبوستابخنا وخت الله يغفرك والله غفور الرحيم الله بخونك رحم والديه لا ترغب للتوبه و بعد الشركنا وزر دمقلا ابياب غري او لا با بلغوا تازو دا حقیقت نا نیا خبر ایزو ذکر کیدو عیسی علیه السلام او دلائل دا غدا عبدیت سر دا غدا مور بیمین مال مسیح ابن مریم الا رسول نو مسیح زید مریم مگر رسول سمرا جدا اللہ پیغمبران دا غیلی دنیا تا نیود آگین دے ہوو سمرا اللہ علیہ السلام کلیتا دینا سوارا ہو چیدی اولا کیا در آگین اولو حید رجی توراسا او یهود اولا کیا در مدمرتی آتیو یا کمی او چڑا گو پیغمبریو من منلا انکار تہ او کو بدنامی و لگولے نریما سی علیہ السلام دیر مریم علیہ السلام الا او دسدمه او محمد صدیقہ امور پیغمبر انا واخا نبيا انا او ديب رحمت د علماء اتفاقري د قران مجيد او د احاديث پراناکي چې په ځانانه کې امبيان دي راغلې قران ویلي دي کنه الا رجال چې دا سره خصوصيت ده علي تر بوت ورکړشه او هو محمد صدیقه فديك او ته مردا بدا غرض او اورده حاصل و كان ياكلان الطعام و ذا دوره بلالن مزید مختصر جمله ذکر کړل او پاره کې بیا وره کنا په استری نو بحثونه کړلې او د اړیدي عادیه دلایل وبخي چې بندش او خوراک ته به جته او چې خوراک ته جته راغی نو د بنیاو چې څومره ضرورتي نه وړلو سره راځي عین او بیا خلاصې نه وګوره که بندياندی ولې تاسو لم کوم چې د لوہیه درجه ته راځي کان یاکلان الطعام چه معبود ده کنه نه دا اخر اجت نیاز دا مطلب نه چکه څوک و راک نکنه هغه معبود قام معبودو الہی علیکم نه نا دا صفات د مخلوق دی څه دا په و راک او د ملائکه دی ظهور نه خه دلایل قران ماغه خپل ذکر کوي خبر یو الله تعالی او هو یتعم ولا یتعم اگر ټول مخلوق لريزق ور خدای هغه چمت نشته اودم علی ګبارکه خدای ویلو چې دا غيره د افسري هغه دا غيره عبادت چې سری تسبيحات او تهلیلات هغه دا غيره د مبارحال پران د غيره عادیته د مخلوقیت اثبات کیچ هغه مخلوق دی دي بنديان دی دي خوراک کوي درنن یو بندا تو کوله ک چې باقي که زی تند راځي نه خوراک بکي کنه نو چې خوراک کینو بیا رستو سره نور ضرورت کیره هغه به سره خامخای نو چې دایره باندې نشو اجه دنسو کاندور نشو نو ته هغه د الوه مابود ورتوي اونور وګوره کایفانو بیان لهه ومل آیات سره یې بیان ومونګه جیت دلایل ثم انظر ابي اوغورا ان يوفقون سرهږي اوړي بلقو روانی کنو انا یوفا کنو دا زیرا کم قوضی کوری کنو قل اتاو بدون من دون الله او ایو اتاو ایتاو او ایبادت کنو سواد اللانا مالا یملك لکم دا اغا سوچ نو دی اختیار من اختیار سو دا فارا ضررا ولانا فعا نو دو زرر او نو دو پیدی تا چا تا پروتی؟ اگو استاد فارا مالک اختیار من نو دی دخپل زن سنشی کولنو <تصف> زن دا یم لکو لا کوم ضر ولا لب استا اختیار ومنځ شي قران په دې کې بار دي سوره عرش چې ځ خپل ځان وسره غمو دي ځ خپل ځان وسه اختیار نشته استا لپاره ستا اختیار موندې چې دلته وي استا د لپاره نه اختیار مندي نه دې په دې مندي نو یسړه مخلوق ته پروت دي د اره عبادت کولو باندې په کې دې ته هوغو خپل اخر انبار ده خپل دې روح بخله باغداه کلا برغل لري نو استاده 파ره وسوكي نن تخلق اولياء او قبرن ته پراټي لداغي رضا ته پوسوکا چر دي تا چمل کي د نورې بخله ده ځان نه بیا دا چامي بخله ده ځان نه ورکلي ني بچنا ردا قوسله بخله ده ځان له ورکلو لدا کا پهنه بخله ده ځان ته اوکلو لدا روان کلو او دا قبری پخپلا زال لکنست و دا حد پخپلا کوششو و دا دا پخپلا کلی دی که خلقو کلی دی که شکو که نوز دی استاد امرا معبود شدی تولی پنو منخت که اتاو تا وازونه که اتاو ترا مدد شدی تستاس آجتی ناغده جاڑه فریاد وطا که دیتا واسو چوکه خوب بنده دی او بیا بندیانو کم صدار سرن ری چکنه جوانده دی استاد بار دعاو غالی وینا ا بالکل دیر ہوئے و په ځای شادهما شو تا نو اټیګ نو دلیل بواړی کنه ثبوت استا نبی السلام ویجه کلمه یادان مر ان قطعا انو عملو دغه عمل ختم شو د عمل سلسله له ختم شو ها کو دنیا کې داسې او کار کړي چې علم نه خور کړي سما دره سه جوړه کړي صدرلار کې کو یکنستی لارمان څنګهغه یو بلا جهلکه یو بس کی ایو ولارو په ایمان کې نسل کنه چې خلک بګه اوپر دی توبه ا ويا دا شانتي چتا سزا کوي کې لري جاریه نغار پسرسي نو کدا کوي کې لري نو بیا د تخوغه ته پیدا رسی کنه نو تاسو ورو زکار دې چې ترازی نظرانی ولا په نو باندې کېو خبر باندې ورار سکتے دا څنګه په ویلا هغه داین دا باندې ادا چټول خالقه مخلوقه خا. او شان کې بنديان یې او شان کې څوټ او یادا ویل چې داغه په جون دي زوړ مړانینو په جون د مرګ نه پاتو دم رته څلګه تورځوي دا کاټه نه وزي دا هغه خبرې دي قرآن مجید چې ګوره د دین د لایل چې ګوره دې خبره پکې تایید نشته هغه یتنه وزه زموږ باباوندل شانته خالق ولې زیرا جوړر مشوره دې کالا ببا یادو <تخخخخ> نوی زره تمیو رازه ادی دور په وشو دې اللهم صل په کل نوی چا پیرو سو پلو کوشش وکړو کنه سره وړیو نیما ته چما سی کنه راڅخه په باځه زیمه زیم بمې به دادت د نتا زلبسو له باندې کړه دا شانې ورو دا الله جو سو په کل لګه تعلق لري ښه الله تہ جن مخلوق او خالق فرق هو کا کنه یا انسان تو دم رپو لا یعمل لكم چنه دی اختیار مان استاد دبارا دا ضر و لا نفعا لذرر انذ پی دی والله هو السمیع العلیم الله ریدن کې پواله کته وې جن اواز اور د دې الله هو السمیع اغه غزیم اغه لاد چې بیاسباب اورې دل کې العلیم ابو درجع بحال تل هغه نظمات ورته کې نو غره تبوت आवाज کې نو پنجاب نه بوت خلک आवाज کې دی او د بلزن کراچی نه بوت کې نو ټول اوري داسې پخوال الله دې مانځک ټلیفون نشتا وارلس نشتا ا څه اسباب دلای انشتا نو خاصنګور بغیر اسبابوري داسې پخوال الله دې او استاد اعظموري د بلګاموري د بلګاموري نو داسې پخوال الله دې او ستا په حال خبر دې چې سالي او بیا راځي دې درنوم شي نویو قرآن نشته او یا بتاوه نو ګټوه چې ځان یې د دښتی نه او قرآن د نسबत کې چې دا د روح بس تا باندې کېوبیا فیصله آسان نه او چې قرآن یو اصل نه مري او خپل د روح خبره کړي دا خو رات کې قرآن په دې سره دروځنه ښه چې بغیر راس باب اورې تهونکو اورېدل کې حل او, او په هغه قولی آل کتابی اوائی آدائی کتابو آلو لا تغلو فی دینکم زیاده مکوی با دن اخفل که زیاده اکسر دی یهودو کلو کتابو آل قلقو کلوخا کتابو اصارو و قتل اینو زیاده مکوی با اخفل غیر الحق نا ناجائزہ داخلیر غلط کار نا ناجائزہ کار دی غیر الحق دا مطلب ندی چا غیر الحق زیاده مکوی کوي دکا حق زیادینا قبا کے قوی حسانہ بغیر خیر دے کے داے بیادات حسانہ دے پناروا کر کے بس بہت شی پیر الحق ماننا دے جداکار غلط تے دامے ولا تتبعوا اهواء قوم امر والے کے پخائشا تو دی قد ضلوا من قبل شیخن ان گمراہ شوی دی پخوا و ضلوا كثيرا گمراہ کلی دی دي خلق دی رو و ضلوا عن صوائ السبیل گمراہ شوی او خپل هم نو خلک هم گم راه ته حق لار نو بالکل گم راه شوی دا يهود نه سواره واخ حق لارځو اسلام دغه زر هو ډره دښمنۍ ساتلې او زموږ ساته د قیامت ولګي اي اوسان نيادي چمونډير اوريو سمونډير خدينه او خپل تاریخ وطن نه معلوم رائن الذين كفروا فلانات ګرشوا غسان جا پران دي مم بني اسرائيل ا دې بني اسرائيلونه قال السان داوود او وجباده داوود عليه السلام او زيده مریم علیہ السلام ګورہ <تصفح> <تصفح> لعنت پېشو ملعون ګرځې دیلو چې وو باجی دښمنی کوله د سره او په احکامو د دین کې حیلې او تا کارونه کولو نو اخوجلین القدر انبیا او عظیم الشان انبیا او بزغیبه جبه باندې او د غیب په بد دعای باندې با لعنت شو خنزیرانو شادوغان ته جوړ ذالک بما اوصى ان دا به وجا جنا فرمان یوکلا اوج لحد ندیری دل کانولا ترا هون عمون کرن فاعلو بودی چمن انکو لا دنا کار کرنا جدی بکاو فاعلو کار بیکاو نا کرا او من به لا ترا هون یوما نا نمنا کیدل ذیم یوبل نپکو لما او عام خلق باندو انا عام خلق یوبل منکو عمون کرن فاعلو بس خوئی اتان زانه او کارچه از کن نو قرآن ویده ناکارا خبرنه با من اکول واری نوی السلام دیومت تا پار ویدیو خواه تا سو که چا من کرولی دو نو من اکی پلاس که دعویس هم نرسی نو پچه باوتا وای که دام نکی دا نوڑکی باوتا بعد گوره پنابتی کوای نمچی اقام دو گناهونو نوڑی او پاگی بانده یعنی زور که نسبت که زان چمو دې سود دې نه واړې نو یې سره ځه کو دې شکل چې تعلقات و سره پریزه چې دې دین د پاره ته یو څلې نه مخوانړې نور بس کې کا جره تخ چارېونه مې غمخت یاړایګا نه جګاړو دې دین دې دنیا په کار کثر پېدې شې نو چې هغهونه کړه ته مخوال و ټول ملګر خوکان جوړ شو چې ګور دې زموږه پاسه تیر شو د مخواکې داده اخوالو اخ چارېونه مې مخابکان شو او چې دین په کار کې دا یو څلې نه مخوال نړاو کنه استاد جن سره مخبت دې دغه دنیا خوښ سره له حاضر د د خلقو نه به اتیا فقاري مستقل مخبت عمل پکاري هرچي مسلمانان دیخه چې مسلمان نه غو په ګنابه دې دمر جرأت او زدت کوي کدا ته نه دی نو حدیث فقاري دې چې عذاب براش پټول باندې بیا په ګټول ګيري ووخه نو لزان دوو چوسره سیرو اول لزان د سپکو سره تړو چوسړي د اعلان نه نه او پګونابانه جرؤ اتمن وردي نو بس ټک سمختي واره ونه اواله خو نه کار مکو چدا غني ور توه يه بکلک چني نو بس صدا شت لم يذما كان يفعلون خامغه بدل الکر چدي کوي تارا كثير من هم بهريا ددين يتو الله الذين كفروا چمين بسادي دو سادي اي گسان را جه کافر اندي لَمَّا سَمَا قَدَّمَت لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ دَيْر بَدِيَعَ سْتَمَحْكِ كَلِ دِي تَلَاسُنُ خْپړُو چې څنګه عملي وګا کنه ان سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِم جَغَظَ أُغُصَا دَ اللَّهُ دی بوي بَدِيماندي وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ابو عذاب کې بې هميشه وي تداس قوم سربدار لږ ساتي چې دغېش فارو بدوي نو مسلمان نور بوي او دین تبص پک ګوري دا دې مردار سر تړاو ساتي ولو كانوا يؤمنون بالله لکتردیو ما لنا ولا الله باندې کشرې وې دي چې ما لنا ولا الله باندې والنبيه ابه پیغمبر او ما انزل الیه او فق کتاب قرآن چې نازل شوه یې پیغمبر تا کې ایمان یې پدې راولې متخذوهم اولیا او نبیونه ولي دوستان ولیکن لیکن اصرج دینہ فاسقان دی او نا فرماندی نو دینہ احتیاط پکار دیخا نبی علیہ السلام وی یو کناګه چې وړه مختنی تاسو په دې حالاتي کې چې د مخکنو خلقو عادتونه درک راش مخکنی په سمنه هلاک شو تباشیو نو یو یې دا ویلو چې ال لصغاری کم لصغاری کم چکلا دا ملک و حکومت و اقتدار داستازو دا کمزور دا خلق و پلاس راست شید ضلیل رسوع خلق نبس او بل چه جي... او علماء رزل... رزلان شید فاتقان شید <تصفح> نو بیاستازو استبایی دانو تباکی که بندازی او دری خبر <تصفح> او ایلم رضال الله پاک شي رضال الله تعالى فساقو دې معنی کې دا اکثر پدې کې فاسقان دي دا د اخیری زمانه هم سلامي وي شستا ز قررا علماء دې نه بصر فاسقان شي نو دا په فاسقان دي ځکه چې تاسو حکومت پتره کړو نه د خیر خبره کولې شي اونه د غلط کار نشاندې کولې شي هرندې غلط دي امل <مالك> کې درګاونو نو مالونو ټولي کې ناروا کېږي او غيفه کې بيغه منس ا موږ وي قانون جو لا تجدان دین رستو نو سفاره ود حق پرستو علماء مبارکه په بشارت ذکر کې چې کوم خلق دي او ګان چې بګه سخت دشمنان دي ناغه خيغه لا دورا وركي لا تجدان خا مقام او بتا اشد الناس در سخت خلقنا عداوه لن الذين امنوا و دشمنی که دا پارد مومنانو الیهودا یهودیان واللدین اشرکو آگسان چه مشرکان دی شرک کلدی دا در صف دشمنان دی خدا مومنانو <coughs> دنی چه اولا او مشرک قوم دی د مسلمان دشمنان دی و لپتی دن او خام خامو می باتو دیر نزده دی تا اقربا دیر لذید الدین موده للذین امروا بمحبت کے لپاره دا رګه سانو چې مؤمنان دي الذين قالوا اننا صاره او خلقه جوای مونږ نه صاره یو زنه صاره او کې خلک شته دي کوم مسلمانانو ډیر خپکیږي اډیر محبت تر واسطه نو وجه سره نو دې د قرآن وجه ذکر کوي اوستو بیا د هغه نه مونږ ذکر کوي چې کم خلق د چې مؤمنانو سره به محبت ساتو ذالک بہ اننمون دا پدے ودا چې اكنن پدے کې کيسے سین تولماشت نو عالمان بغښتره حق ورس ورهبانہ او پیران بغښتره درویش خلق د پکې ډیر بزرگانونه ونيکان وانهم لا یستکبرون او یعنو اندی تکبر نکئی دا حق نه دی تکبر پکې نشته د استکبار معنی غواکله چې باطر الحق او غمت الناس چې حق ته انکارو کو ته حق منل نه او حق پر وسو درې سپکو قاتل پدې کې دای نشته بلکې دې حق سره مینځادي او حق پر وسې خواخې د عزت کې قدر کې وګوره چې چا چې د مؤمن مسلمان قدرو کو نکراند هغه صفت کړې ده هغه هر څوک چې او خارج د ورکی چې و چې مسلمان نه مسلمان سره ميننه نه الله د هغه صفات کې اورست به سره حتن صفات كي وآتصفتها خاصنا خذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین آیاتونو مبارک او که اہل کتابو نصواراو لبشارت زکر که دو اگا خلق شده مومنانو خیر او دین اسلام بارک او شری وریدن نوزلکه داغه تصدیق کو او غه مانا کله چ مؤمنان مسلمانان د مشرکان او د تکالیف ناتنګ شو او ماکه کې نو حبشه ته هجرت وکړه شر دی خلق نه شو داړو به هجرت الحدا کې چلاړل نو دا دې مشرکان نو داوم برداشت نکړه دا په هم زینه شو چې دین تک ولې لاړل د دیوځه نه ولګېدل او خپل کسانی اورېګل لحبشه بادشاه تا نجاشی اده ورته جوستاده ملک تا زمونږ د ملک نه خلق دی زمونږ دشمنان دي او د دین مخالفت کوي څه چغاله یو کله د وروغ کرام لگیا ځان له س کورونه مورونه جوړول ا کارونه کول بادشاه ستاز وروړي کو چرای دي شي چمن ته تاسو کچې دا سن خالق دي جعفر دلان هو مشرو التکی نا غراګي نن اجازه دربار ترالې سوګداو مې چا وځو کو چې الله باندې حاضر دي تاسو ویلو نن اجازه شی دربار راکې درو دا نبي عليه السلام دا صحابي یودې رد برداشت आवाज ما شاو یری صدا سری ناغو پل سپایور ته وجوده دا کو بندر اغلی ځات چوتا داوت کلو بهر حال چې ملاقات یې وشه ته پوښتنه کوي بادشاہ او صحابیو ته د خپل حالت ذکر وکړه چې مخکې زموږ حال وبیا پیغمبر راغی زمونگ اسلام قبل کو زموندہ وشان طریقہ دا بیت دی عیسیٰ علیہ السلام بارک تپوس کو زاغ بارک سوائے جا فرد اللہن ہورتا ہوئی چو سمونگ راتلوک لہجرہ تم نازل شو او پاڑی کې دی عیسیٰ علیہ السلام بارک ذکرو سورت مریم او تواورو او ابتدائیه یا تونه چه وردل نوبادشاہ پا جوڑا شو خکت احلاس کو یا خسن روچت کو او وی وی چه دیویسا علیہ السلام بارکی زمون کتابو ده دی قرآن خبرا بلکل یو شان در دی خسن مرا فرق بکیمشتا او بیاروس تو سا اویا کسان نوی مسلمانان شوي ایسايان داغه یو وفد راغی نبی عليه السلام لره اج قران وريده داسترغه نه اخته روان شوي د قران مجید دی ځای دا کې داغه دا خلقو ذکر کړي وا اذا سمعوا کلا شدي وريده ما انزل الى الرسول ار كتاب جنازل کړي پیغمبر ته قران نیو وريده نګوره دې په سرونو کې سمرا ثار اسراغي انقلا برغي او سمرا سره یو کو قرآن تارا عیناهم وینیو تاسو ترګې د دې تفی ابومن الدمعی چې دار وحید اوخ کنه مما عرفو من الحق د دې وجنه چې په جندلې حق حق په قرآن پیژنئ نو چې قرآن یې اوریدو حق یې او نوثر پیدا شو چېغ خپلله باله آقده او زندګمان نه خفه چې دا موسی کړي نوثر پیدا و شو چې دستر او کې رو شوي طو د من دا وي ظاهری مع خ جوړږي چې ته بهستر کې ددي وې چېستر کې به د و کو نه را بهږي مطلبدارې چې داې به ه د وخت کو دوم رډي او بجالي په ډاکټرک جنابکۍ مِمَّ وَرَغُوا مِنَ الْحَقِّ حَقُّه او په ځنداو مِمَّا عَيْنَهُم مِنَ الْبِشَارَتِ بِيَبْعَثَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چې دې سره کوم بشارته په خپل کتاب کې د نبی علی السلام د بيعثه په اړه کې چې هغه اخري پیغمبري چې هغه میان <coughs> او حقانیت ته وکړه دنه پوس نو حقه او پیژند ان رسالت د پیغمبر یقولون ربنا و ای رب زمانا آمنا ایمان راوړې مونږه فاستبنا مع شاهدین فسکلك مونږه سره د گواهاننا چې د دې او تصدیق کوي فزړبان دې نالا اگه گواهانو سرا مونگا اولی که مونگا دا گواهی که و چدا پیغمبر حق ده دا دا نبوت و در سالت او دا دا دعوت چدا اللہ را توحید بیان که اگه حق ده ساہیدین دا امتهم ده که نا امت پیغمبر نا مونگا دی امت کی اولی که دا دیرگوار ده اولی که مونگا سرا دا گواهانو نا امن هغه سره ورغارځي چې د مون ژوند دی سره جوش او بیا ال خپل قوم ته خبره اوري ال خپل طرف نه وي چې مونږ باخیر ول ایمان نه ورو ومالنا سشو دي مونږ لا نومنو بالله چې ایمان ورو بلابند وما جاء انا من الحق هغه راغلی چې حق ولې به ایمان نه شیحسس پا دلائلو سر معلوم دے اخکار دے وانا تماغو اومنگا امید ساتو تمالرو ان یو دخلنا ربنا جداخل بکی مونگ لرا رب قوم صالحین دقوم نیکانو سراء کلا معا شاہدین وی او کلا قوم صالحین وی دنیا کے گواہیو کرد حقو تصدیق دے اقرار دے اوکو نبستہ کامیاب شکنن صالحینو کې بداخیل شه نړیوی زمونږه تمام ده چې موږ په دنیا کې هم د غواحانو سره یو آخري عاقبت هغه موږ زمونږه صالح حقونو سره میکانه او کامیاب کوو اسان چې هغه ته مونږ د اس الله وکړو فصاابهم الله بما قالوا پس اورا الله باگو یا بدلور ګل دی الله باگو بما قالوا قصوب داغه عقیده دې وی قالو صرف د خپل خبره نوخه اگر عقیده اچ لاغه اظهار یو بما قالو قال داغه دې چې د زړه عقیده اظهار پوه شي نرخه خپل عقیده د اظهار د وجنه الله دې بدل ورکړه جناتین جننۃن تجری مین تحت هل انهار چویګ بلاند لاغین نهرونا قال دین فيها ہمیشہ روی بارے کې بیا د هغه نو تلو بدلی دلو بل خاطر لنیشت دا به تر بدلو خیرته جزاء و ذلك جزاء المحسنين او دا بدله را عملو نه قامرو او اخلاص کوونکو مختلفو صفات ذکر کی الله رحمت برسته کله شاهدین کله صالحین او کله محسنین د سنګه خسته ده دا. نو داسې عمل اخلاق او ټول عاد خستري محسنین چې عده او اخلاس کی دی. حسن عمل کې خایستري او خللااف کوون کېي ځکه حسن به عمل کې په خللا سر راي او په طرق د پیغمبر را ي نغ دا ټولې خبره اوري د شو او چا کې چې دا سې نو نقول عليكي نور ناكارا سفاتي والذين غفروا بشارت پس رسطو تخويف آخلا قوشي كفر اوكو وكذبو بآياتنا تقذيب اوكو سمون دایاتنا كفر اوكو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فمخي آيات بانده وما لنا لا نؤمن بالله كما نقول نرور هذه خلقو خکاروه جممع في مان نرور وما جاءنا من الحق حقيا ونمنو دو بغضو دو عنات دو نشاط و غرزو حق برفتو سر دشمنی شو روکره وَكَذَّبُوا بِ آیاتِنا اتخذیب اوکو زنون د آیاتنا دو معجزو دو بیناتو اولئئے اصحاب الجحیم دا خلقو جهنم یا اندی اهل جهنم دی او میشا باقی دا اصحاب الجحیم مرادتی اهل اولائق د جهنميان د جهنم دي ناميشه باغي د داخلي کم مضمون چې د صورت کې را روانو رد د شرک پیولی او رد تحریمات د غیر الله د الله نه سیوا د بل چا فنم یو شی حرام مګر زوی د بل چا د وزن او اساس په ځان وحرام وای الله زم له پاکره ذلیل تاسو حرام وای <تصح> یا مقا کی صحاباو کی بازو دستی ویلی وخا یا وی چزا با طولش کوم عبادت کم او آرام بنا کم خوب بنا کم درم تنوی چزا با وادن کم دقشان تیجون بطیرون مجرد بین او درموی چزا با هر الوز رو جا کم اس پدی پا بندی کم چی اللہ زمونگ آم عمل خودیر کم ده لگ ده نبی علیه السلام داگه خلق اصلاح اکلا او ویلی ورطا در طول جوابو نه اکلا چا ویلیو چه زباق وخنه خورن دی سر بدن که شهوت پیدا کیگی تر دی پوری چه باز ادام ویلیو در جهادیو مقاکیو چیرمون کو جدایو یا واضیو، تیر شک نو خپل اکپل مذاکیر لرکود زاننا چاویل زان خاصی کو مختلفی خبریوی نو دا جواب پدی آیات یا ایوها الَّذین آمَنُوا ایمان وَالَهُ لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم ما حرامو ایفر زان بانده پاک اغسیزونا چا اللہ حلال کری تاسود اپارا ولا عددو ازيات مكهين حلال جسن اول بزان حرامو نبي عليه السلام داري خلق اسلام ترن وتوج اما انا فاصوم وافطر وصلي وانام واكل اللحم وانكح النزا مختلف الفاظ ترى تصنف مختلف روايات تي ندم <تصفيق> مضمونها قال ازتيام نبي عليه السلام وي روجا کوم هم کوجا کوم هم د عبادت هم کوم هم او آرام و خوب هم کوم <خخخ> وقت خورم تاستوال انکار کوم هم بیبیان و سرم نکاح کلیلی فاد کوم <خخ> تاستوال فزان بنده بود جوڑا وی و حلال سزون حرام وی داسته مکوه <خخ> او ویلیو فمن اخذا بسنتی فهو من ومن لم ياخذ بسنتي فليس مني چه زما سنته واغسته عملي بيوکه زما ملګریه امتي اچا چوانغهسته ناغه زما ملګری نه دي ثم امتي نه دي كره ويلو فمر رغب عن سنتي فليس چه زما ده سنت نه مخواړو داګه زمان نه دي ننده خلکو د پوسو کې کنه چې زما نه عمر ورسره کړل یا پیران شو یا ملنګان شو <coughs> بزرگان ځانټوي هغه د نکاح نه انکار کوي وګوره ظاهر کې هغه نه انکار کوي کنه خو په شپه ورځ کې چې له سمره بچکاری او جناو کی دغه شانته پردو نه نه وسره نو دا هغه له سره حد نه معلوم دا کار په دغه روان دی شپه ورځ په دې کې تیريږي او یې دا د تاجت نشته دا غوځاجي ادا شانتے